дипломатичних представників іноземних держав та інших громадян, які згідно чинного законодавства і міжнародних договорів не підсудні по кримінальних справам судам України в випадку скоєння цими особами злочинів на території України вирішуються дипломатичним шляхом. Громадяни України, які скоїли злочин за межами України, Підлягають кримінальній відповідальності згідно чинного кодексу, якщо вони притягнуті до кримінальної відповідальності і передаються до суду на території України. На тих же підставах несуть відповідальність особи без громадянства, які знаходяться в Україні, а злочин скоїли за межами України. Якщо названі особи за скоєний злочин понесли покарання за кордоном, суд може відповідно пом'якшити призначене їм покарання чи повністю звільнити винного від нього. Іноземні громадяни за злочини, скоєні за межами України, підлягають відповідальності за кримінальними законами України у випадках, зазначених міжнародними договорами. Злочинність і покарання визначаються законом, що щинний під час скоєння цього діяння. Закон, що знімає покарання діяння чи пом'якшує покарання, має зворотню сторону, тобто діє з моменту його прийняття на діяння, Здійснені до його видання, закон, який встановлює покарання діяння чи збільшує покарання зворотньої сили немає. Чинний зараз Кримінальний кодекс був прийнятий 28 грудня 1960 року і вступив у дію 1 квітня. 1961 року. Однак, треба враховувати, що з того часу до нього були внесені декілька сот змін. Глава 37. Склад злочину. Під складом злочину мають на увазі сукупність передбачених кримінальним законом об'єктивних і суб'єктивник ознак Що визначають Суспільно небезпечне Діяння як злочин Виділяють такі елементи Складу Об'єкт злочину Об'єктивна сторона Суб'єкт злочину Суб'єктивна сторона Об'єкт злочину Це суспільний лад України Його політична І економічна система Власність, особа політичні, трудові, майнові та інші права і свободи громадян. Об'єктивна сторона – це зовнішня сторона злочину, яку складають діяння, дія чи бездія, викликані ними суспільно небезпечні шкідливі наслідки і причинний зв'язок між діянням і його наслідками. Дія – це активна, суспільно небезпечна, передбачена кримінальним законом поведінка суб'єкта, наприклад, хуліганство. Бездіяльність. Це пасивна поведінка, що проявилась в невиконанні особою тих дій, які вона повинна і могла в даній ситуації здійснити не надання лікарам допомоги хворому. Думки. Переконання, наскільки б вони не засуджувалися морально, не є злочином, оскільки вони не є діяння, вчинок. Наслідки злочину називають збиток, шкоди, що спричиняє діяння об'єкту злочину. Причинний зв'язок між суспільно-шкідливим діянням і суспільно-шкідливими наслідками його – є конкретним зв'язком між першим і другим в конкретному злочині. Причинний зв'язок існує тоді, коли, по-перше, причина діяння у часі передує наслідкам, по-друге,